Станіслав Лем. Едем. Текст читає Сергій Робчук. 14. Через годину по відкинутій кришці вантажного люка з'їхав захисник. Інженер зупинив його за 200 метрів від склянистої стіни, що сходилася вгорі, наче недобудоване склепіння, і взявся до роботи. Підьма гігантськими стрибками втікала угли пустелі. Яскравіше за сонце гримучі батоги розтинали зеркальну стіну. Плити, які сочилися жаром, падали на ґрунт. Білий дим клубачився над піском. Інженер залишав шматки будівельного матеріалу, щоб вони охолонули, а далі шмагав анігілятором, вирубуючи у склепінні вікна, з яких стікали вогнені цівки. У каламутній напівпрозорій оболонці виникали низки чотирикутних дірок, і в них блискали криниці зоряного неба. Дим клубами стелився по піску, Жила склянистого колоса, що спостогнувало. Тріщало, уламки затягувало темним жаром. Нарешті захисник під'їхав задом до ракети. Інженер з відстані вимірював радіоактивність уламків, лічильники застережливо гули. «Нам довелося б чекати щонайменше чотири доби», – констатував координатор. «Але ми пустимо туди чорного і очищувачів». Так, радіоактивність велика тільки на поверхні. Сильний струмінь піску під тиском дасть їй раду. А уламки треба зібрати в одному місці і закопати. Можна повантажити їх у відстойних на кормі. Координатор замислено дивився на вишневий відблиск руїн, охоплених вогнем. «Ти так гадаєш? Навіщо?» – здивувався інженер. «Нам це нічого не дасть, тільки зайвий баласт». «Я волів би не залишати тут своїх радіоактивних слідів. Вони не знають атомної енергії, і краще, щоб вони й не знали її». «Може, ти і маєш слушність», – буркнув інженер. «Едем?» – додав він за хвильку. «Знаєш, переді мною починає вимальовуватися якась картинка. Після того, що розповів Дуплекс, це астроном, точніше калькулятор, вона жахлива. Так, повільно кивнув головою координатор, якесь граничне послідовне зловживання теорією інформації, аж волосся дибки стає. Виявляється, вона може бути знаряддям тортур набагато страхітливіших, аніж усі фізичні муки. Ти це розумієш? Селекція гальмування блокування інформації таким способом і справді можна культивувати якусь геометрично точну, Жахливо про крустику, як сказав калькулятор. Як гадаєш, вони... Він це розуміє? Тобто як? А, ти маєш на увазі, чи вважає він такий стан нормальним? Ну, в певному розумінні, мабуть, так, бо нічого іншого не знає. Хоча посилався на їхню давню історію. Тиранів, спершу звичайних, потім анонімних, отже він володіє масштабом для порівняння. Так, без сумніву. бо якби йому не було з чим порівнювати, то він не зумів би нам про все це розповісти. Якщо апелювання до тиранії дає йому змогу згадати про кращі часи, то дякую. І все ж таки це до певної міри логічний шлях розвитку. Якомусь черговому тиранові ви видно сяйнула думка, що особиста анонімність зачинної системи управління буде вигіднішою. Суспільство, не маючи змоги концентрувати опір, спрямувати свої ворожі почуття на конкретну особу, стає якоюсь мірою морально роззброєним. А хоні, як ти це розумієш, безликий тиран, так? Можливо, це хибна аналогія. Але по якомусь часі, коли склалися теоретичні основи цієї їхньої прокрустики, хтось із його наступників пішов іще далі. Ліквідував, не насправді, звичайно, навіть своє інкогніто, скасував самого себе, саму систему правління. Певна річ тільки у сфері понять, слів, публічних висловлювань. Але чому тут нема ніяких визвольних рухів? Цього не можу зрозуміти. Навіть якщо вони карають своїх злочинців, поміщаючи їх в автономні, ізольовані групи, то за відсутності будь-якої охорони, нагляду, зовнішнього насильства можливі індивідуальні втечі, ба навіть організований опір. Для виникнення організації необхідні засоби взаєморозуміння. Координатор висунув через лазбашточки башточки вічко лічильника Гейгера, тріск якого, здавалося, потроху втихав. Зверни увагу, в них певні явища взагалі позбавлені назви зв'язку з іншими. Але і назви, і зв'язки, що їх видають за справжні – це маски. Спотворення, викликані мутаціями, називається епідемією якоїсь хвороби. Те ж саме, мабуть, відбувається і з усім іншим. Щоб підкорити світ, його спочатку треба назвати. Без знання, без зброї, без організації, відрізані від інших едемців, вони можуть зробити небагато. Так, погодився з ним інженер. Але та сцена на кладовищі, то й рів під містом, свідчать, можливо, про те, що порядок тут усе ж таки не такий досконалий, як цього хотілося б невідомому Володареві. А ти, як наш дуплекс, злякався склянистої стіни, пам'ятаєш? Видно, що не все тут гладенько. Лічильник Гейгера над головами в них цукав дедалі лінивіше. Уламки під стіною, що оточувала корабель, потемніли. Тільки ґрунт іще димів, і у високому стовпі вібруючого повітря дивно погодувалися зірки. «Ми вирішили стартувати», – провадив далі інженер а могли б краще пізнати їхню мову, зрозуміти, як діє ця їхня клята влада, яка вдає, що насправді не існує, і дати їм зброю. Кому? Тим нещасним схоже на нашого дуплекса. І ти дав би йому в руки анігілятора? Ну, знаєш. Для почину ми могли б самі. Знищити цю владу, ж. спокійно підказав координатор. Інакше кажучи, визволити їх силоміць. Якщо іншого способу немає, то, по-перше, це не люди. Ти не повинен забувати, що врешті-врешт розмовляєш з калькулятором і що дуплекса розумієш остільки, оскільки його розуміє калькулятор. По друге, ніхто їм того, що в них є, не накидав. Принаймні ніхто з космосу, вони самі. Міркуючи так, ти погоджуєшся на все, на все. вигукнув інженер. А як ти хочеш, щоб я міркував? Хіба населення планети це дитина, яка зайшла в глухий кут, звідки її можна вивезти за ручку? Якби це було так просто, боже мій. Генрику. Визволення почалося б того, що нам довелося б убивати, і чим запеклішою була би боротьба, тим менше ми замислювалися б під час дій, убиваючи все зрештою тільки для того, щоб відкрити собі шлях для відступу або дорогу для контратаки, убиваючи всіх, хто стане перед захисником. Ти добре знаєш, як це легко. Знаю, буркнув інженер. А втім, додав він, іще нічого не відомо. сумніву, вони стежать за нами, і ці вікна, які ми повечиняли в їхній непроникній оболонці, їм, напевно, не сподобаються. Думаю, що тепер ми можемо чекати нової спроби. Так, цілком можливо, – погодився з ним координатор. Я навіть вважаю, що нам доцільно виставити якісь далекі пости – електронні очі та вуха. Це забрало б чимало часу і поглинуло б масу матеріалів, яких у нас і так обмаль. І про це я думав, через те й вагаюся. Два рентгени за секунду. Вже можна висилати автомати. Гаразд, захисника краще підняти нагору, в ракету, про всяк випадок. Пополудні небо затяглося хмарами, і вперше відтоді, як люди прибули на цю планету, посіяв теплий дощ. Зеркальна стіна потемніла, по її випуклостях зі шумом збігали дрібні цівки. Автомати працювали невтомно. Піщані струмені, які виривалися з пульсомоторів, скриготали і сичали на поверхні вирізаних плит. Осколки склянистої маси злітали в повітря, дощ перетворив пісок на рідке болото. Другий автомат лічильником Гейгера перевіряв герметичність кришок. Потім обидві машини волокли вже очищені плити на місця, що вказав інженер, де у фонтанах сліпучих іскор, котрі викидали зварювальні апарати, великі брили розм'якшувалися в полум'ї дуги, скріплювалися одна з одною і утворювали основу майбутнього помосту. Незабаром стало зрозумілим, що будівельного матеріалу не вистачить. І після цілоденної праці, перед смереком, захисник знову випав з із ракети, зупинився навпроти подірявлених стін. Видовище було пекельне. Дощ не переставав, поступово переходячи в зливу. Неправильні квадратні сонця спалахували у темряві сліпучим світлом. Гуркіт ядерних вибухів змішувався з тупим потріскуванням охоплених полум'ям брил склянистої маси, коли вони падаючи заривалися в ґрунт. У гору стріляли густі клуби диму й пари. Калюжі дощової води випаровувалися з пронизливим свистом. Дощ закипав у повітрі, не долітаючи до ґрунту. Високо вгорі Мірядами рожевих, зелених та жовтих дух спалахували блискавиці вибухів. Захисник, чорний, наче вирубаний з вугільної лави, осяйний цими спалахами, відступав, повільно повертався на місці, підіймаючи топорило, і знову всі довкола стресали громі блискавиці. «Це навіть добре», – закричав інженер-координаторові у самісіньке вухо. «Може, така конанада їх відстрашить, вони дадуть нам спокій. Нам потрібно ще щонайменше два дні». Його обличчя, залите потом, у башточці було гаряче, як у пічці, здавалося артутною маскою. Коли ви не пішли відпочивати, автомати знову вийшли нагору і гули аж до ранку, волочачи за собою шланги піщаних помп, гуркотіли плитами склянистої маси. Довколо зварювальних апаратів слипучою і надзвичайно чистою блакиттю вибликував та іскрився дощ. Вантажний люк ковтав нові контейнери з уламками. Параболічна конструкція зразу ж за кормою ракети Повільно росла, тим часом як вантажний автомат і екскаватор працювали під її червом, люто вгризаючись у схил пагорба. Коли люди прокинулися на світанку, частину склянистого будівельного матеріалу було вже використано на кріплення штольні. Це була непогана думка, сказав координатор, коли всі зібралися в навігаційній. На столі валялися сувої технічних креслень. Справді бо, якби ми почали забирати підпори, Стеля могла б раптово завалитися під тягарем ракети, і вона не тільки впала б на поверхню, а ще й роздавила б автомати. Вони не стигли б вийти з траншеї. А чи вистачить нам потім енергії на політ? – запитав кібернетик уже з порога. – На 10 польотів. Якщо виникне потреба, ми зможемо анігилювати уламки, які лежать у відстойнику, хоча в цьому, мабуть, не буде потреби. Ведемо у штольні нагрівальні шланги і зможемо точно регулювати температуру. Коли вона досягне точки плавлення склянистої маси, підпори почнуть повільно осідати. Якщо вони плаватимуться надто швидко, ми будь-якої хвилини зможемо впорснути до штольні порцію рідкого повітря. Таким чином до вечора витягнемо ракету з ґрунту, ну а потім зведемо її вертикально. Це вже буде наступний етап, сказав інженер. О восьмій годині ранку хмари розійшлися і засяяло сонце. Величезний циліндр корабля що досі безпорадно стирчав і схилу пагорба здригнувся. Інженер пильно стежив за цим рухом. За допомогою Теодоліта він вимірював повільне опускання корми. Ніз корабля був уже глибоко підкопаний. Порожнечо, що утворилася на місці вийнятої глини, заповнив ліс скляних стовпів. Інженер стояв на значній відстані від ракети, майже біля самісінької стіни. Продірявлена рядами отворів, вона нагадувала руїни якогось видатого зі склаку лізею. Людей й дуплекси покинули карабель. Якогось моменту інженер побачив постать лікаря, котрий наближався здалеку, обходячи ракету ззаду великою дугою, але це не зафіксувалося в його свідомості. Він був надто заполонений спостеріганням за апаратурою. Тяга ракети тримала тепер на собі тільки тонкий шар ґрунту і системи підпор, що дедалі розм'якали. 18 товстених тросів бігли від кормових муфт до гаків, уплавлених в наймасивніші руїни стіни. Інженер благословив цю стіну. Без неї автомати опускали і зводили ракету, принаймні, в чотири рази довше. По всій мережі кабелів, що звивалися в піску, струм плив до нагрівальних труб, прокладених у штольні. Її гирло, яке добре було видно зразу ж під тим місцем, де корпус ракети увігнався схил, слабко диміло. Жовто-сірі хмари ліниво повзли над невисохлим ще після нічного дощу ґрунтом. Корма ракети опускалася дрібними ривками. Коли вона починала осідати трохи ріше, інженер зсовував затискач приладу і тоді чотирьох шлангів, котрі вели до штольні, бив потік рідкого повітря, і отвір з гуркотом виригав брудно-білі хмари. Зненацька, коли розпочали чергову фазу розплавлювання склянистого кріплення штольні, весь корпус ракети судовно затремтів, і перш ніж інженеру встиг повернути затискач, більший екстометровий циліндр із протяжним стогоном нахилився. Корма описала дугу, за частку секунди пролетіла чотири метри. Водночас він із корабля вирвався зі схилу. Викинувши вгору купу піску і мергелю, керамітовий гігант застиг, притиснувши з собою кабелі та металеві шланги. Один із них тріснув, і з нього звиттям бризнув гейзер конденсованого повітря. Лежить, лежить. закричав інженер, а коли отямився, то побачив поруч себе лікаря. «Що, що?» – повторював інженер, мов би оглохнувши, і ніяк не міг зрозуміти, що то йому говорить. «Здається, ми вертаємося додому», – сказав лікар. Інженер мовчав. «Він житиме», – додав лікар. «Хто? Про кого ти говориш?» «А!» – інженер раптом усе зрозумів, і ще раз поглянувши на ракету, переконався, що вона вже лежить, визволена з полону планети. «І що? Полетить з нами?» – запитав він, рушивши до корабля. Йому кортіло якомога швидше оглянути носову обшивку. «Ні», – відповів лікар. Він пройшов кілька кроків за інженером, а тоді, мов би передумавши, зупинився. Похолоднішало. З розчавленої труби це ще бив фонтан рідкого газу. На поверхні корпусу ракети з'явилися дрібні фігурки. Одна з них зникла, через кілька хвилин вируючий стовп газу осів. Якийсь час ще бризкала піна, від якої крижаніло повітря. Несподівано запала дивовижна тиша. Лікар розвернувся, мов би здивувавшись, як він сюди потрапив, і повільно рушив уперед. Ракета стояла вертикально біла, біліша від осяйних сонцем хмар, серед яких, здавалося, вже плив її далекий загострений вершечок. Минуло три дні тяжкої праці. Усе було вже повантажено. Великий параболічний пандус зі зварених уламків стіни, яка мала замкнути людей, тягнувся вздовж схилу пагорба. На висоті 80 метрів над поверхнею планети стояли у відкритому люкові четверо членів екіпажу. Вони дивилися вниз. Там, на бурожовтій пласкій поверхні, виднілися дві дрібненькі постаті, одна трохи світліша від другої. Люди згори спостерігали, які стоять непорушно, за кілька десятків метрів від дюзових кілець, що плавно розширювалися, мов велетенські колони. – Чому вони не йдуть геть? – нетерпляче запитав фізик. – Ми не зможемо стартувати. – Вони нікуди не підуть, – сказав лікар. – Тобто як? Він не хоче, щоб ми відлітали? Лікар знав, що це означає, але мовчав. Сонце стояло високо. Із заходу пливли купчасті хмари. З відкритого люка, наче з вікна стрільчастої вежі, що несподівано виросла посеред пустелі, виднілися південні гори, поголубілі, злиті з хмарами вершини. Велика західна пустеля. На сотні кілометрів розкинулися смуги залитих сонцем дюн та фіолетове хутро лісів, які вкривали східні пагорби. Безмежний простір лежав під блакитним небом з маленьким сліпучим сонцем у зениті. Мережевним каркасом унизу тяглося кільце стіни. Тінь ракети пересувалася по ньому, мов стрілка сонячного годинника Титанів, і вже наближалася до двох маленьких постатей. Ратом зі сходу докотився грім, протяжним свистом відгукнулося повітря, і, не гаснучи в проміні сонця полум'я, блеснуло з чорного куполу вибуху. Ого! Це щось нове», – сказав інженер. Новий удар грому. Виття невидимого снаряда стрімко наближалося. Людей накрив конус пекельного свисту. Здавалося, що зачепило ніс ракети. За кілька десятків метрів від неї ґрунт охнув і підстрибнув. Люди відчули, як вона захиталася. «Екіпаж», – скомандував координатор. «По місцях». «Але ж вони!» – гнівно вигукнув хімік, іще розглянувши вниз. Люк загрюкнувся. У рубці не було чути ревіння двигунів. На екранах заднього огляду по піску застрибали вогненні кущі. Дві світлі цятки все ще непорушно стояли біля підніжжя ракети. «Застибнути ремені», – наказав координатор. «Готові?» «Готові», – відгукнулося п'ятеро членів екіпажу. «Дванадцята година, сім хвилин. На старт. Пуск!» Вмикаю реактор», – попередив інженер. «Є критична», – доповів фізик. «Циркуляція нормальна», – сказав хімік. «Гравиметр на осі», – повідомив кібернетик. Лікар, висячи у кріслі між увігнутою стелею і викладеною пінопластом підлогою, дивився на задній екран. «Стоять!» – запитав координатор, і всі глянули на нього. Це слово не стосувалося ритуалу старту. «Стоять!» – відповів лікар. Ракета, зачеплена хвилею близького вибуху, здригнулася. «Старт!» – голосно скомандував координатор. Інженер з мертвим обличчям увімкнув привод. Не було чути нічого, крім дуже слабких далеких вибухів. Не мов би вони відбувалися в іншому світі, який не має з ними нічого спільного. Повільно наростав тихий пронизливий свист. Усе, здавалося, розчинялося в ньому, розпливалося, м'яко погоджуючись. Люди провалювалися в обійми нездоланної сили. «Стоїмо на вогні», – доповів інженер. Це означало, що ракета відірвалася від ґрунту і викидає рівно стільки вогнених газів, скільки треба, щоб урівноважити власну вагу. «Нормальна синергічна», – сказав координатор. «Виходимо на нормальну», – доповів кібернетик, і всі нейлонові троси затремтіли, як струни. Лапи амортизаторів висунулися з поршнів та повільно поповзли назад. «Кисень», – інстинктивно крикнув лікар, немов би раптом прокинувшись, і закусив еластичний мундштук. Через 12 хвилин ракета вийшла за межі атмосфери. Не зменшуючи швидкості, вона по витках розмотуваної спіралі входила у зоряну чорноту. 740 вогників-індикаторів – Контрольних ламп приладів шкал безшумно пульсували в рубці. Люди відстебнули ремені і покидали карабіни на підлогу. Вони підходили до розподільних пультів. Трохи недовірливо клав на них долоні, перевіряли, чи не гріються десь трубопроводи, чи не чути сичання, замикань, підозріливо втягували в ніздрі повітря, чи немає в ньому запаху горілого. Заглядали на екрани, щитували покази астродезичних калькуляторів. Усе було таке, як мало бути. Повітря чисте. Температура нормальна, розподільний щит працював, мовби ніколи й не обертався на купу уламків. У навігаційній рубці над картами схилилися інженер та координатор. Зоріні карти були більше, ніж стіл, на якому лежали, вони звисали на підлогу, не раз надривалися. Давно вже мовилося про те, що в навігаційній потрібен більший стіл, бо всі топчуться по картах. Але стіл і досі був той самий. Бачили, Дем? запитав інженер. Координатор витащив на нього очі. Тобто як? Зараз, поглянь. Координатор обернувся. На екрані, гасячі близькі зорі, палала величезна опалова крапля. Прекрасна планета, сказав інженер. Ми тому й звернули з курсу, що вона така прекрасна. Хотіли тільки пролетіти над нею. Так, підхопив координатор, хотіли тільки пролетіти. Винятковий блиск. Інші планети не такі прозоро-чисті. Наша Земля, приміром, просто блакитна. Вони все ще дивилися на екран. – Залишилися там? – тихо запитав координатор. – Так, він сам так хотів. – Ти й думаєш? – Я певен. Він волів, щоб це зробили ми, а не вони. Це було все, що ми могли для нього зробити. Якийсь час усі мовчали. Едем поступово до линів. Яка прекрасна планета! – сказав координатор. – Але, знаєш, з теорії ймовірності випливає, що бувають іще прекрасніші. – Кінець. – Те, читав Сергій Оробчук. 2024 двадцять четвертий рік